Ja, hej och välkommen till det här avsnittet av Mega Nerd. Hej Anna. Hej Anna. Är allting bra med dig? Det är jättebra, det är superduper mega bra skulle jag vilja säga. Oj, så fast bra. I'm inspired. Okej, okay, inspired, berätta mer. Jag har varit och sett pressreleasen för en film som heter Only Lovers Left Alive. <skratt> jag menar, uh. ja, precis. Squeak och tjut, för det är ju en vampyrrulle som är ny, eh, som har premiär nu den 14 februari med bland annat Tilda Swinton och Tom Hiddleston. Jag är så jag är så avundsjuk, herregud! Det, det, den är faktiskt helt otroligt bra, så att jag ska säga att den här är värd att vänta på. Jag tänker inte spoila någonting, ni får läsa mer i recensionen, eh, men... Ja, så som jag skulle beskriva den, så det är faktiskt nog en av de mest intressanta filmer jag har sett på väldigt, väldigt länge. Intressanta filmer? Kan jag få en liten sån här... Intressant... Är, är alltså Om man säger så här intressant, den är... Det är inte så mycket handling i filmen. Eller det, okay. det, det finns en handling, men det finns inte så här... Vanligtvis brukar man liksom säga först så händer A, sen händer B, sen händer C, och man ser liksom... Man vet hur en film ser ut. Det här är liksom så här att man sitter och tittar på allt det som händer. Och inser att det här är händelser, men inte riktigt en handling. Men det är så sjukt fint, så du kan ändå inte sluta titta. Så det är för lite så här att jag inte riktigt bestämt mig för om jag verkligen kan kalla det här för ett film, eller om jag ska försöka kalla det för modern konst i filmformat. och gud vad intressant, jag ser verkligen fram emot den. Och sen du hörde, jag blir helt starstruck, för det är Tilda Swinton, det är Tom Hiddleston. Det är John Hurt jag tror att det är jag bara, bara. Med ett mål fangirl squeeze här borta. Ja, ja men det är liksom så här, uh, lyssna på orden John Hurt som vampyr. Hagga! Det måste ju vara något av det mest episk mest karismatiska som finns. Herregud, det han, är han är ju så. Han är väldigt skrämmig faktiskt. Nämligen som sagt hela den här filmen är den är samhällskritisk om man vågar öppna ögonen och titta och liksom verkligen förstå vad det är som händer i filmen så är den otroligt samhällskritisk. Jag kommer också gå in det, förutom min recension så kommer jag skriva en djupare analys, en spoiler-analys måste jag förvarna om. Men just där jag går igenom saker och ting om hur man kan titta närmare på den här filmen. För det är faktiskt någonting man måste göra. Only Lovers Left Alive är ingen film som du egentligen ska se om du bara vill gå på bio och se en schysst rulle, Du måste tänka, du, du måste liksom sätta dig in i den. Det är därför jag säger att den är lite mer som ett konstverk, för det är samhällskritisk, den där poetisk... Ja, inte en vanlig film helt enkelt. Det är, det är någonting nytt och väldigt spännande som händer här. Och gud, jag vill ju bara gå och se den. Och det är ju bara nästan, ja, tre veckor kvar. Så ja, jag, får väl typ, jag får väl typ hoppa runt och gnaga på väggarna. Ja, men det, det är ju det är en perfekt sån där datinggrej också. Den är ju Only Lovers Left Alive och den har premiär på Alla hjärtans dag. Jag visste att det var någonting den 14 februari, men yes. det är en hjärtans dag. Och hur kan man sp spendera sin alla dag på ett bättre sätt än att gå och se en vampyrfilm? Mm, vampyrfilm. Vampyrer. Vi för just in på sådana ja. här vampyrer. Som ja, är... den här veckans tema! Yes! vampyr. Mm. Nam nom nom. Yes. Jag tänkte säga att vi ska byta oss in på det här temat, men det var lite i så... Ja, lite grann. Det ja. var lite Anna Hägerfors över det. Ja, förlåt, jag käns ja. lite grann. Ja, det är... Det, men det, det, det är okej, jag förstår att de smittar dig lite grann där borta. Ja, de gör ju det. Ja. <skratt> men, vampyrer i alla fall. Yes. Både du och jag har ju kanske en liten crush på vampirer. Äh, liten, kanske. Lite grann, kanske. kanske. Ibland. Ja. Och jag tycker det är så fascinerande för att jag kan inte riktigt säga när exakt jag började tycka om vampyrkulturen. Nej, men eller hur? Jag, jag ser även samma här. Jag satt och funderade, liksom, bara, men hur länge har jag tyckt om vampyrer egentligen? Och jag bara, jag undrar om det är medfött. Mm. Ja, men det är lite grann så, för jag kan inte minnas. jag kan inte pinpointa... Jag, jag, jag, när jag tittar tillbaka på barndomsen så jag säga bara att de här böckerna läste jag, de här filmerna såg jag vampyrer. Men jag vet inte exakt när jag, tyck, när jag började tycka det var roligt, eller vilken jag såg först. Nej, det är slags du... ytter. Du, du kan liksom inte säga att ja men jag kommer ihåg jag såg den filmen eller läste den boken och såg det här och det gjorde mig specifikt intresserad det är liksom, bara det var bara bra direkt från början ja precis det har alltid varit bra och det har liksom oavsett tolkning så det har alltid varit spännande och fascinerande ja och sen det tycker jag är så roligt också Försökte jag liksom man, man försöker förklara för andra som inte riktigt förstår den här delen liksom. men vad är det som är så bra med vampyrer och jag bara men det är ju så. bara det det är vampyrer! Fler frågor! Jag vill säga bara, what's the question? Det är, det är vampyrer. Vad finns det att inte tycka om? För jag kan liksom inte riktigt förklara helst för mig själv varför jag tycker att det är så fascinerande. Och varför jag har lagt ner så mycket tid på att kolla igenom vampyrfilmer, eh, vampyrlitteratur... Eh, I don't really get it myself, men det, det är väl det som är lite skärmiga också. Det är det som är den här mystiken. Det är ja. någonting övernaturligt och mystiskt över vampyrer och det är väl ungefär lika övernaturligt och mystiskt som varför man tycker om dem. Ja, precis. Och det är lite så här ogreppbart. Det är liksom, som, som du säger, man vet inte varför men Nej, det är precis. någonting. Och man kan inte greppa det. För det är så att, ja men det, det måste ju vara den här orsaken till att jag tycker om det. Ja, precis. Och sen bara, fast det är de här aspekterna också. Det är inte bara liksom att de är odödliga och i många är väldigt snygga och heter, och det är ju liksom hela den här superstyrkan, det är de här förmågorna, de historien och det är den väldigt creepy stämningen i böckerna som det, jag kan inte beskriva det men det är, det är allt och det är ingenting Nej men precis, och det är också som är så roligt att det finns ju inte bara det här är en vampyr som alltså vampyr 1a utan det finns ju så många olika aspekter av vampyrerna eh, både genom olika filmer olika böcker, myter Eh, nästan varje land har ju någon typ av vampyrmyt oh, liksom ja. eh, och det är liksom så här att en vampyr är inte bara en grej utan det är det, det är ett sådant fantastiskt stort spektrum av olika mytologier och fasor och fantasier så det är liksom frågan vad är en vampyr? den är väldigt svår att, alltså, att svara på ja men precis det, det går nästan inte det är liksom man, det man får titta på antingen historisk aspekt eller populärkultur eller ja, allt möjligt för mig började ju några av de första böckerna jag läste, men det mm. var ju inte det första liksom, jag började med, det vet jag ju men det var ju en rise, mm. såklart mm. och hela Intuit the Vampire, The Vampire Lestat Queen of the Damned, mm. det började ju där ja. och där är ju vampyrerna det vet inte, de är ju vad ska man säga? Finkulturella. Ja, Jag, till, i, I jämförelse med många andra människor. Eh, ja, gud ja. Men det så här, är... Alltså som sagt, det är finkulturella. De är medvetna om varandra, om sig själva. De ser det vackra i saker och de har tid att... Men till exempel... Nu ska vi se så att jag minns det hela rätt. Jag minns i alla fall när jag läste Blood and Gold. Mm. Så tror jag det är Marius. Det är Marius ja. Som är, han som målar väldigt mycket. Och som ja. verkligen kan förlora sig själv i en målning och i detaljer och i färger. Han kan förlora sig själv i att blanda en vacker färg. Alltså han lever för konsten och det vackra i ting. Mm. Och, och han, har, han förmår liksom att uppskatta det till fullo och han tar sig den tiden. Ja, precis. Och det man blir så avundsjuk på något sätt att de kan eller att han kan ha, ha möjligheten att slappna av och släppa allting och bara hänge sig åt det här. För att det är som i halv stressade människor med alldeles för lite tid och alldeles för mycket jobb så man hinner liksom inte stanna upp och tänka på sådana här saker. Och det är väl också en del som gör att man lite avundsjuk på vampyrerna för de har alltid i världen att bara ägna sig åt det de vill Ja precis, och även fast här, jag någonstans tycker att ja, men, odödlighet är ju inte så roligt för att alla omkring en dör och man får leva för alltid och hela den här biten, så kan jag inte tycka att just den här biten att ja, men man har hur mycket tid som helst mm. Jag skulle, liksom, jag skulle liksom, det hade inte varit någon stress med det jag hade kunnat sitta i 15 timmar och blanda färg Ja, jag hade kunnat resa över hela jorden. Jag hade kunnat göra, ja, men sätta mig i ett rum och skriva den där boken jag drömt om att skriva om. Utan att tänka, utan att vara så här. Nu har jag tre timmar den här helgen att skriva och jag måste skriva mellan den, exakt den här, den här tiden. Oavsett om jag inspirerar inte så är den här tiden jag har för dig. För sen har jag inte mer tid. Nej, det spelar ingen roll om du sitter liksom på jobbet och bara, nu har jag inspiration. Nu kommer jag på det perfekta. Nej, jag tar det sen och så har man glömt bort skiten tills man kommer hem. Ja, liksom. men precis. Så det spelar, spelar ingen roll. Faktiskt. Ja, och det spelar ingen roll hur många stödanteckningar man gör för att man ska behålla inspirationen, för det händer ju inte. Nej, och lite, precis. Och det är nog lite det som jag har blivit så här just när jag läst Unrises, för att vampyrerna fick vara så... Ja, men de fick förlora sig i, i världsliga grejer och i sina egna känslostormar. De fick det. De är väldigt, väldigt känslosamma. Det märker man liksom eh, alla alltså, interaktioner som de har mellan varandra. Och hur de bildar par Eller hur de inte har par Utan bara liksom är med varandra Och liksom det är, De är så mycket mer Ärliga I sina känslor Än vad jag tror att många människor är Så det är väl också sådär så som ja, gör att precis. jag har Jag har verkligen fastnat väldigt mycket För Anne Rice Och sen har jag också sagt att jag är en sucker för liksom, Rika detaljbeskrivningar mm. Det är sådana. Det beror på sammanhanget. Jag har haft vissa detaljbeskrivningar där jag verkligen typ har suckat och slängt boken ifrån mig. Men när det gäller liksom, <laughs> som en rejson kan beskriva då den här tavlan och liksom man verkligen får följa med från ena kanten på den här stora guldramen och upp genom ansikterna och vilka färger det är. Och, eh, eller någon av dem är inne i en kyrka och man får, beskrivs, får beskrivet för sig hur det ser ut. Det, det är som en helt annan värld och det blir lite övernaturligt och magiskt i sig. Att få ja. se allt det här ur deras ögon, då, så att säga. Ja, men precis. Det, det, det är faktiskt lite grann därför jag fastnade också, för att... Ja, men jag, jag kan se det med deras ögon samt som jag absolut inte skulle... Jag kan inte föreställa mig sådär där, men jag kan ändå se deras värde. Mm. Samt att och det, det är informativt också. Just via Blad and Gold så lärde jag mig hur man blandar äggtempera Det är lite spexigt. Mm. Inte för att jag har ju gjort det, men te teoretiskt sett så kan det fortfarande, alltså, i huvudet av hur man gör. Det är lite spännande. Applåder. Det är väldigt späxigt. Jag, alltså, jag har alltid tyckt att de här sagetsböckerna har varit väldigt vackra och mustiga och detaljerade, men... Gud, nu måste jag tala om dem igen. Mm. Och tänk på att också, att med tanke på att det var en sån här väldigt stor grej som diskuterades när Anne Rice, den här konstiga damen som skriver om... Eh, typ homoerotisk vampyrlitteratur eh, visar sig vara kristen. Tokigt kristen. Ja, och alla bara, och man bara men hallå har du läst boken? Har du mm. sett beskrivningarna av kyrkorna och hur mycket hennes vampyrer älskar de här stora katolska kyrkorna? Mm, men det märks ju väldigt tydligt här liksom, liksom kristna elementet, det här ljuset i hennes böcker och allting där. Mm. Det, det, det går ju väldigt mycket dit och sökande. Precis också att hennes vampyrer är inte onda. Nej. Så de är precis lika nyanserade som vilken människa som helst. Eh, men, och även fast de kanske inte är, liksom, är kristna själva så kan de, de är mer liksom, ute efter den alltså, estetiska aspekten av religionen. De älskar kyrkor, de går in i kyrkor. Du har inte den att, om oh, men gud, en vampyr kan inte titta på ett kors och då börjar brinna. Oh, den gud, delen finns inte. Den har de tagit bort helt och hållet från Många av de här originalmyterna bara. Och det tycker så. jag är en rätt bra grej, för jag känner så, här, så att jag var kristen fram till jag vampyr och sen så började jag brinna bara titta på ett kors. Det var ju jävligt opraktiskt. Ja, det är så här, att tack för den. Ja vad <laughs> Jag fick 40 allergier mot kors, vitlök och vigvatten som jag inte bad om. Nej, precis. Heppa! Men det är som liksom mm. att de behåller ju så mycket av sin mänskliga natur, och de är inte onda. De är kanske lite grymma, lite mer hänsynslösa. Mm. Men det beror ju på att de får ju helt andra kroppar. De blir ju övernaturligt starka, de blir övernaturligt snabba. De kan ju inte vara som de varit innan. Nej, de det blir, blir, ju blir en onda. viss rovdjursdrift. Och det, är liksom, det blir en naturlig instinkt. Och det är också mm. en sak som jag tycker är väldigt intressant med, eh, med vampyrhistorier överhuvudtaget. Att du pratar liksom inte om någon som gör någonting av illvilja. Du, det, man ser lite mer som ett djur. Du har ett hovdjur ja, med naturliga instinkter och drifter. Så att på sätt och vis kan man inte riktigt kalla dem för onda. Det är egentligen bara... Alltså, jag skulle nästan vilja kalla det, alla de här vampyristorierna som har... Det har varit så här jo, men du måste vara kristen och det ska vara ett kors och det ska vara vigvatten och allt sånt där. Det känns lite grann som religiös propaganda. Ja, det är, det är lite grann det jag vet. Det är väl de så här... Det är liksom den historiska vemput men jag känner så här. Ja, fast det där är lite skröna förrän som utran berättelsen för att de är lite mer. Men de, de är nya, mer nyanserade. Ja, men också de här gamla skrönorna då som, det handlar ju tror jag väldigt mycket. Jag som eh, har min ståndpunkt till hela ganska tydlig. Eh, men det känns lite så här: som alltså, att eh, det, de kristna, eller de kristna, men nu ska vi säga, kyrkan om man säger det nu så då. Mm. har använt det här lite grann som en skrämselpropaganda. För det var så här, ja men det här är ont, så att de vill döda dig och du kommer tillbaka som en odöd och det är motkyrkan och bla bla bla. Så alla de här sakerna som de säger att vampyrer kunde göra eh, de kan förvandla sig till en varg. Åh, mm. oh, men vargen är satans budbärare och bla bla bla. Nej, det är ett djur. Det är jättefarligt med en varg. Oh. Det, det är ett djur, tack mm. så jämst mycket. Ja, ah, men de råttor. Ah, råttor, fladdermöss. Alla såna här saker. Helt plötsligt de hittar så himla mycket scapegoats överallt och bara, men det här tillhör chartan. Och så, så tittar vi på alla de här sakerna som att ja, men, vargar, fortfarande idag, ses med extrem misstanke. Rottor. ja men du ska liksom vara rädd för råttor av absolut ingen orsak. de är jättesöta. Ja, och det är liksom så här, vi pratar inte medeltid. När de kommer i pesten pratar vi nutid idag. Ja, ja precis. Och det är liksom, men det hänger kvar och många kan inte riktigt förklara det. Men jag tror att saker och ting bara liksom går vidare i generna. Och det försvinner inte om du inte kan titta på det konstruktivt. Och säga liksom att ursäkta, men var kommer det här ifrån egentligen? Och jag som är så en allmän cyniker, särskilt när det kommer till de abrahamitiska religionerna. Jag ber om ursäkt om jag kränker någon nu. Uh, men jag tror stenhåll på det. Ja, men är jag, jag, jag är faktiskt böjd att hålla med dig, för att jag menar, det ska man ju se fladdermus, visst. Fladdermus är så här, de är inte världens mysigaste djur, jag skulle nog inte vilja ha ett innehus, fladdermus fladdermusen skulle nog vara olyckligare än jag om jag hade en innehus. Men, Plus, men, det, är överallt. Ja, men det är överallt satans djur, nej, det är ett litet nattdjur som tycker om att flyga runt utomhus när det är natt. Ja, ah, det är ute på natten, det är satan! Och sen här grejer med, med de kan bara besegra förutom vitlöp, men det är kors och vigvatten. Det har jag really? alltid undrat. Varför har really? vitlöken ifrån? Jag vet inte. Kanske att den luktar starkt. Det var, det, det, men om vampyrer är, är döda... Ah. Oh, ah, ja. Jo, jo, de måste ju ha luktsinne. Nu går jag, jag in på den här abnorma detaljen, här. Om de är döda, kan de ha luktsinne då? För då Nej. har ju allting slutat fungera. Men, men vitlök luktar ju starkt, så det kan ju vara det. Jo, tack. Jag käkar vitlök till middagen så att jag vet. Det är jag att vi kör en ljudpodd och inte en, att, att vi kör en sån här face-to-face-podd med våra lyssnare. Vi har ju läst eh, originalstorien. Alltså, mm. or om man nu får kalla någonting för original när det gäller vampyrer och Dracula så har det ju faktiskt många sagt ja att det är drakula som Bram Stoker skrev den. Nej! Eh, även han hade ju faktiskt en inspirationskälla. Mm. som du har läst så, om ganska nyligen ja som kom, jag tror det en, över 20 år innan Dracula som heter Carmilla mm -hmm. mm. som är jättebra, jättefascinerande och som, när jag läste om den nu så var den väldigt överraskande för man tänker liksom som säger att Dracula den första liksom, den ensamma sökande vampyren som letar efter sin kärlek, jiddejadda, jiddejadda och hittar på, och han är så ensam och ledsen Mm. Och lite månstrygg. Mm. Och jag tänkte... Ja, och och Bram Stoker bara... Ja, men han inte information om Jag tänkte att det finns ju säkert några liket Det kommer finnas det här och det här. En manlig person att söka kärleken. Nej, det finns det inte. Och det var jätteöverraskande. Liksom en en vampyrbok med en kvinnlig vampyr i huvudrollen. Kvinnliga huvudpersoner. Mm. Och inte den här att nå att vampyren vill omfamna människan och göra till sitt föreslag att vampiren är hungrig han vill ha mat precis titta, där det... är en bit mat, vi tar den ja precis, visst så gör man det på en bit gör lite snik och allt så här jag är med många olika namn mm. men mitt mål är fortfarande att jag är hungrig det finns inga andra drivkar det är den här Jag hör precis, att det, liksom, det är att äta eller ätas Ja, precis. Och den var jätteförsäljning. Den var mycket bättre än vad jag minns. För jag läste den när jag var, var 12-13. Mm. Och nu läser jag om den igen. Då. Och den var mycket bättre än vad jag minns. Och jag blev lite lack faktiskt. För att när man ser... Jag tycker om draklan mm. Men när man ser hur mycket film det är gjort av Dracula-böckerna. Mm. Och så gjorde jag en snabb googling nu på hur många, många filmer man har gjort om Camilla. Det var... De var så, det var någon slags lesbisk orge. Men det typ Killer brides Erotic. någonting jag inte ville googla mer på vad det var. Nej precis. Det. Och sen någon sån här, någon väldigt gammal och sen så har Camilla använt som inspiration till många vampyrdrottningar och där bland annat i Vampire Hunter D där hon mm. förekommer som vampyrhuvudperson där man mörsatte ihop henne lite grann med Elisabeth Bathory som drack massa blod Men de har använts som inspiration men hon har liksom ingen egen stående liksom, franchise, vilket jag tycker är jättesynd. Ja, precis. För hon är en skit intressant man blir. Det är det faktiskt. Men just det där att man, man får omfamna det enbart juriska. Sen är det så att boken Bram Stoker, alltså boken Dracula av Bram Stoker är mm. helt annorlunda mot filmen. För i filmen så har de verkligen gjort en. Episkt vacker kärlekshistoria Över hela Dracula i boken det Är ett svin Okej, för det här var intressant För jag har inte läst boken på alltså, hur många år som helst Så nu får du, nu får du jag, äh, jag, lä berätta, jag, jag läste alltså, Han är väldigt, väldigt creepy mm. eh, Och just det att han är manipulativ Han eh, Han är liksom inte alls ute Efter någon typ av kärleksvariant Utan det är lite samma sak där Han vill egentligen bara, egentligen bara Ha käk, men Också det att han blir fascinerad av henne då som någon sorts vampyrbrud-ish. Men mm. inte liksom för någon sorts kärleksgrej, utan egentligen bara... I take what I want, ja. Yeah. Lite sådär. Okay. Äh, och han är mer jurisk Han beskrivs också mer jurisk För jag tänker liksom så här: Gary Oldman i Bram Stokes Dracula. Där är inte jurist någonstans. Oj, där är det bara... Där, ja, där är det ja. bara squee Ja, typ. Jag är ledsen att säga det, det är bara färngullsgvi. Ja. Och han är liksom mm. så, han är man, det, liksom, det ligger till rovdjur under Åh, ytan tragik, tragiken Och tragiken bort... i bakgrunden som bara ja, omvälver ja. honom den här, och som, bara så här... den här krossade kärleken och den här längtan efter sin älska ja, Man tycker ju synd där. om honom, man har ja, ja, ju ja. faktiskt att han ska vinna ja, ja Ja, absolut, hela tiden så sitter man där och man kommer igen, låta honom vara i fred, ser ni ja. inte att han är ledsen? Ja, låt äh. honom få ha den här bruden och så kan de få vara ledsna i fred och sen så kan de få äta upp världen, det spelar ingen roll för det Nej, precis, det är jättefint och det är sorgligt! Äh, men det är... Boken Bronstock är mycket, mycket, mycket mer creepy. Äh, utan att spoila. Äh, men det är den. Så att, det, till Förväntar man sig liksom... Love and Romance om man läser den så kommer man bli lite besviken. Äh, läser man den bara för att det är en allmän bra vampyrbok, nej, då blir man inte så besviken. Då ska jag nog tala sig om den och läsa den med nya ögon. Jag Gör det. Så, för, det, det för, för jag har ju alla smärt. filmerna bara i bakhuvudet och håller på att kräkas lite grann på dem. Mm. Alla Dracula-filmer då. Ja, precis. Sen finns det olika Dracula-filmer också. För där är ju så roligt om man nu går tillbaka till Dracula. Så mm. att hans myt i sig är ju också en sån där. Det, det finns ju liksom en viss typ av grundmall för myten. Att han var en riktig man. Mm. Eh, det är viktigt. Original, alltså, den historiska personen som han grundades på var ju en romersk greve isch som... Went batshit crazy, hade ihjäl en massa folk. Eh, och det var ju liksom ingen så här att han drack blod eller höll på. Utan han var bara väldigt grym och blodtörstig. Ja, vilket precis. jag tror kan ha varit en felaktig översättning någonstans ifrån. För som sagt, svenska ordet blodtörstig, törstig på blod. You never know. Men det Nej. finns ju väldigt känd eh, teckning i efterhand då. Där han sitter och äter en buffé eh, bland... Eh, Eh, sina på... spetsade fiender där. Ja, precis. Och det är liksom... Han käker ju vanlig mat som vem som helst. Men jag tror att på den tiden och i ett sådant land och så som han var, det är klart att rykterna går liksom. Och sen ja. så spann det vidare i huvudet på en galen brittisk författare. Och som sen tyckte, var skalen själv typ. Han borde få så mycket stimpengar att de tror missbruka hans namn. Uh -huh. Uh -huh. If he was alive. Ja... ja. Jag, tror ah. jag tror inte att det finns några så här kvarvarande släktingar som bara... Vi vill ha rojältig! Nej, jag tror att han dog i en arvingar. Ja, jag tror det också. Det kan ha svårt att se hur han kunde få en dejt. Ja, det hela den här pålegrejen är lite avtändande. Ska vi få en dejt med du och jag, levande, ljus, romantisk, matig, och mina spetsade fiender? Ja. Nej! Alltså, fin det finns säkert dem som skulle det. tända på det men eh, jag skulle vara lika rädd för henne som för honom. Inte så faktiskt! Ja. Utan att döma ut någonting så... Eller jo, det är jävligt creepy att äta mat om omgivna spetsade fiender. Ja, det är det. det är där, där, där dömer jag det hårt faktiskt. Ja. Det är så här inte min kopp te. Nej. Men i alla fall den här Dracula-myten då, det finns ju många olika typer av myter kring vem han är. Du har Br Br Bram Stoker-grejen, han mm. var någon greve... Eh, det händer någonting, han svor sig till satan, vi är tillbaka till de kristna grejerna igen. Mm. Eh, han är en typ krigare, en soldat mot satan. Eh, sen har det många andra filmer där man vrider och vänder på det här lite grann. Eh, många, nu när Dracula som är alltid tillbaka egentligen till det kristna. Eh, ja. Det är väldigt starkt sammankopplat till det. Eh, kanske för att han var typ eh, Vad var de runt Istanbul? Vad var man då? Eller man var kristna, men... Man ja, men det, det, han, ja, men han slogs ju mot... Jag vet inte om det var ottomanerna. It. Jag tror det var ottomanerna. Ja, så att, det kristna elementet är ju väldigt starkt i ursprungligen också. Mm. Jag tänker mig att det var väldigt rätt anamma det, är för att ändå vrida det så att han sålde sin själ. Istället för att han slogs mot... Jag, jag minns inte riktigt, så det kanske blir helt fel nu, i historien jag kommer kommit att mig, men jag tror att han i historien slogs mot ottomaner, tillbaka men Jag tror att i... i jag tror att det var lätt att vrida på det när man skrev berättelsen så att det faktiskt blev så att han slogs mot, mot en kristna och att han skulle hålla satan för att lyckas. För det kunde förklara att hans bestaliska metoder. Ja. För jag, tror att, jag tror inte riktigt att någon kunde gå med på att en god kristen kunde hålla på med så mycket bestaliska turpivmetoder och bestraffsmetoder. Och eh, andra sidan, typ hej, kyrkan under... Ja, ja, men kristna kyrkan är ett undantag. De har ju fått förlåtelse av Nobody båda. expects the Spanish invasion. <laughs> We have the soft cushions. Poker, put them in the comfy chair. <laughs> <laughs> uh, I alla fall. <laughs> det, är, det som jag skulle säga. Olika Dracula-legender. Uh, här kan det bli lite spoilers. Uh, så det ska förvarna folk som inte har sett filmerna Dracula 2000 och Van Helsing, den med vad heter Jag man? man. Jag heter Hugh Jackman. Uh, Close your ears. Mm. Uh, men det här är väldigt intressant för de som inte bryr sig om spoilers eller de som redan har sett filmen. Precis. Uh, har du sett någon av dem? Jag har sett Van Helsing. Du har sett Van Helsing. Det här är väldigt intressant med tanke på att där är det Van Helsing då som inte är en utomstående vampyrjägare uh, i forskare, sned. Forskare. Ja, precis. Utan det var faktiskt Van Helsing som dödade Dracula från början Precis som gjorde att han blev Den han är Precis för att Van Helsing Var i princip arkengen Mikael Ja Sänd av Gud för att då ja, den Guds där, högra hand Ja precis Och det är också det är en lite rolig twist på det hela Den är relativt lik eh, med för just den här Att Dracula eh, Var en soldat Slogs för sitt land för någonting eh, Gjorde någonting hemskt som historien faktiskt inte riktigt berättar Men han skulle i alla fall bli dödad av Van Helsing på den tiden. Mm. Och då ingick ett förbund med Satan för evigt liv och bla bla bla bla. Så den delen är väldigt lik. Ja. Eh, sen kommer vi till Dracula 2000 som faktiskt är inte världens bästa film. Definitivt inte världens bästa film. Men en av mm. mina twistar på historien. Okej. Okay. De utgår nämligen från att Dracula är Judas Skariot. På riktigt. Det är ju Det är jättehäftigt. Och då får du ett... För att då... Det är som de säger att Judas efter att han har förtrott eller så förrott Jesus försöker ta sitt eget liv. Mm. Men Gud vägrade släppa in honom i himmelriket så han skickade tillbaka honom till jorden som odöd. Åh, oh, det förklarar så mycket Det, det förklarar, förklarar mycket. varför han hatar Silvret, för att han fick ju silverpengarna För Precis. det här eh, Bedrägeriet, mm. eh, korset Alla sådana här saker Allting blev liksom Det fick sak. en förklaring Ja. För och, han var med från början När de här symbolerna faktiskt skapades yes. Han har så ett så personligt blev, agg Mot dem Ja. Och då blir det lite mer än att han bara liksom. Det, det blev ju som någon sorts allergi För att allt han ville liksom var att bli kvitt från sina skuldkänslor Men han blev nekad tillträde till himlen mm. äh, till, till paradiset så att, så att han blev tillbaka skickad till jorden Och han tvingas, och han blir, jag kan tänka mig att det är som en slags ångesttrigger Han blir påminn så fort han ser mig igen så blir han påmind Och det är enkelt att rätt in i tok, och ångest Ja, ja, ja, absolut alltså, det är inte um, konstigt att han är så bitter nej, Och så precis. arg Och att han verkligen uh, inte tål de symbolerna så att det, det, är, det är en väldigt intressant Så jag ska, jag ska inte säga hur den slutar, eh, för det är också så såhär... Det är lite fint, men lite kvar sig, men lite fint, och så vidare. Eh, mm. men, men överhuvudtaget... Det är, en, det är en film som... När du väl liksom börjar titta på den så känns det som att det här känns som ett stycke plockat mitt ur en film, för att den börjar väldigt apropå ingenting. Mm. Och... Eh, den känns kort. Den känns kort och inte riktigt färdig. Men det var också inte världens största filmproduktion när den kom igång så att saker händer. Ja. Det är i alla fall en av mina favoritdraku-miter. Inte för att jag är så himla förtjust i liksom kristen historia så. Men lite historienördig får man bli och tycka att det här blir lite roligt. Ja. Och den där, jag blir sugen på scenen, för den har inte jag sett, men det, det förklarar så mycket. Mm. Och den är faktiskt bra, jämfört med att Dracula 2001, mm. när de försöker det, göra den... Tol... Det finns en uppföljare, ja. alltså. Ja, ja, ja, fristående. Åh, eh, to totalt värdelas. Eh, sen så släppte de också en som jag inte har fått tag på. Jag har väl inte riktigt helhjärtat försökt heller, men den heter alltså eh, Dracula 3000. Och handlar om att de... Det är där den de... där med i rymden! Ja... Dracula on fucking spaceship! Den har jag sett, den är jättedålig! Är det om de hittar någon sån här grej och råkar öppna den och så är det Dracula och så är den på ett och så är allting bara väldigt kvasi. Ja, jag gör lite när jag att jag har sett den. Jag hittade den på någon sån här suspekt filmbutik. Men då var den köpte hem den. Han skulle se den. Jag såg halva och tänkte... Jag bara, fasen, det här är ju bara så mycket kränkning mot att drakela jag går och lägger mig. Ja, typ. Det var verkligen så här, jag bara, äh, vill, jag se, vill jag se saker i rymden så jag starship troopers. Ja, men ungefär. Ja, men, ja, men lite så. Det var så här, uh, det finns okay. gräns, Det finns gränser för vad man kan stå ut med. Ja, och det finns liksom gränser på hur mycket man kan tänja och mjölka ur en. liksom i drakela Ja, precis. Det här tyckte jag tycker övrigt var en Helsing-filmen, som du nämnde innan var inne på en väldigt just var inne på en väldigt intressant mm. aspekt, det här med att han är gods hand. Och det kändes ju som den filmen hela tiden bäddade för en uppföljare. Ja, som men eller kom. hur, jag hade mm. kunnat tänka mig att den här filmen hade blivit tusen gånger bättre om den hade släppts som typ miniserie. Ja, det har jag tänkt på. Varje gång jag ser jag, tänker jag att den, här, här, den är en bra historia. Den saknar grejer. Det känns Jaja. som att det var uppgörd för att fylla igen den med en till film som aldrig blev av. Nej, lite grann så där. Och jag tror att det är så pass många som tittar på den och nej, den duger. Uh, men det... det... De sen ser är på den liksom med sådär... fel glasögon. De ser på den med helt fel glasögon. Lite grann. Och sen är det liksom så att, ja, men att du blandar ihop så många olika. Du blandar ihop varulvar, du blandar ihop vampyrerna, du blandar ihop. Uh, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, du blandar ihop lite eh, Frankenstein alltså, jag tyckte att den mishmashet av alla olika eh, gamla klassiska skräckfilmer och skräckhistorier, mm. jag tyckte att det var den största skärmen med dem att ha liksom en såhär, the holy warrior of badassness som går runt och eh, jagar alla abnormaliteter som dyker upp i samhället, jag tycker att det skulle ha varit otroligt kul att fortsätta på men ja, äm... det, är, det är en jättekul spår. Det var liksom liksom det, det roligaste av allting. Men. Nej, nej. nej. nej. Det... Men det finns ju mycket andra saker förutom Dracula också. Liksom när det gäller Vampyrväg så det får vi ju. Vi får ju gott oss åt det istället. Och liksom förutom alla publiceringar ja, av en Rise böcker Interview with a Vampire-typ eh, av de få filmer där jag faktiskt tycker om Tom Cruise och så vidare. Mm. Han, han passar att vara blond och ha huvudtänder. Ja, han passar överraskande bra. Han gör, han gör den rollen otroligt, eh, otroligt mycket rättvisa. Mm. Sen tyckte jag bara att det var lite synd att han inte fick eh... rollen i uppföljaren. Ja. ja det för Jag tycker att Sturmtoms är väldigt porträttlik. Det är för sant. Men karisman. Karisma mm. går före porträttlikhet. Mm. Karisma ju går före porträttlikhet. Och sen är ju skillnaden för det en. en film som jag tycker är så här: ni la jättemycket krut på soundtracket och ni tog ståren och slängde den i väggen och sen tog ni och upp de få delarna ni fick ut av det. Ja men lite grann så där. Mm. Det, det bara, oj vi tappade den på vägen, den blev lite dammig oj det saknas kanske någonting här nej ja, men vi använder det i alla fall, fem sekunders regeln typ det saknas typ 94% av boken kan ni göra någonting av det här? Ja det kan ni ja, fast det blir ju inte bra. Nej men det, de kunde väl få in några santar på det i alla fall mm. och Android exakt fick säkert lägga pengar för. Ja, usch, stackaren. Det kan inte ha mm. varit lätt att se sin bok bli så massakerad. Nej. Mm. Men en sak som jag tänkte lite grann på... Är just där, vi, vi nämnde ju Carmilla och så har vi pratat om Tom Cruise och Dracula. Och det är så här hur manliga... Och vi snöder lite grann med hur manliga och vet kvinnliga vampyrer mm. i litteratur och spelfilm. Mm. Mm. Och jag, jag, jag tänkte lite grann på det här och... Jag insåg en sak. Okay. Vi, vi pratar med den manliga vampyren som ska vara liksom som har, han har ofta varit människa, det finns en aura av sorg, han letar efter någonting, han söker efter en själv, tränar en viss kvinna. Mm. Och alltså de flesta filmer och i böckerna då, eller många böcker och så här, då ska man tycka synd om den, man, liksom den manliga vampyren. Mm. Det är liksom är det är kan Kanske inte just drakula boken nu, för nu kan jag inte säga lite det, det var länge sedan jag läste den. Mm. Du vet bättre det än jag. Men också i liksom de här det som har kommit: Vampires, hela det här. Då ska man, man ska tycka synd om den vandringen, för han är ju bara ensam. Ja, precis. Han, han, han, han vill väl. Men man vill kunna liksom beskydda och krama om. typ Ja, precis. Det är inte lika mycket rovdjur. Nej. Men de kvinnliga vampyrerna. Och där blev jag lite överraskad när jag verkligen att du tänkte på det. För jag bara, men de kommer ju vara likadana. Och sen var nej. De är, de är ju visst, de är lite förföriska, precis på samma sätt som de manliga. Mm. Men de har ofta ingen, de så här söker för att de måste hitta liksom sin, de måste hitta sin sanna kärlek eller den här speciella mannen. De är inte de har så ingen... känslostyrda på det sättet. Nej, precis. De är ju väldigt, väldigt kraftfulla, karismatiska individer som ofta har, de har ju ett mål, men de ofta har liksom någon slags, Maktemål, att de vill ta över saker Eller liksom få mer makt och bli mer kraftfulla Och Men de har liksom inte det här Mitt mål är att hitta kärlek Och känna mig mindre ensam det är mål men jag ska, jag ska ta över världen Och bli mer badass Ja precis, och mm. det, det är väldigt roligt För att det brukar vara Precis tvärtom Precis, och det var det, när jag insåg det Jag höll på att sätta, på att sätta mjölken i allting Och jag var vad det här är ju helt fantastiskt. Mm. Och det märker man ju i, så här, nu när jag läste om Carmilla, det är exakt så. Mm. Och hon är ju inte, liksom, någon, hon drivs inte av känslor. Hon är liksom, hon vill ha mat. Det är mm. hennes mål och hon tänker på sig själv. Och det är intressant att kvinnliga vampyrer får ta den platsen, får ha det utrymmet. Och inte bli bunna vid en. Liksom vid en kärleksplott eller som en sidekick utan faktiskt får ha den här, ja men, sin space. för vara egocentriska, själviska och bara vara så här, det är jag nu. Jag är mäktigast på den här jorden, vilket vampyrer typ är. Ja, typ. Så, så det var jag väldigt överraskad. Jag, jag, jag är väldigt nöjd med det på ett sätt. Jag börjar undra om det är... För att jag har ju pratat väldigt mycket med, med vänner och sånt där som är intresserade av vampyrlitteratur och vampyrfilm. Och mm. av någon konstig anledning så är det en väldigt, väldigt god majoritet tjejer som är intresserade av vampyrlitteratur. Mm. Och då slog de mig lite grann, okej, okay, men säg att de har gjort mannen, alltså den manliga vampyren, till lite av ett offer mm. för att man ska tycka om honom. Mm. Så att man ska känna att han är inget hot. Utan jag vill liksom beskydda honom och ta honom till mig. Det är kärlek och det är puttenuttigt och det är gulligt. Medan man ska förstå honom. Precis. Medan de har gjort kvinnorna starka och bärdas för att man ska kunna klappa varandra på ryggen och säga Yeah, you go girl! Det är, jät det är jätteintressant. Jag hade inte det. tänkt på att det, är Visst, att det, är, att det är... Det finns ju säkerligen flera män som också är väldigt intresserade av vampyrlitteratur. Men mm. majoriteten av de som jag personligen har pratat med... För det här är ju bara en helt personlig erfarenhet och analys som jag har gjort För min del så är det faktiskt främst kvinnor som är intresserade av vampyrlitteratur Och som nördar in sig på det riktigt hårt Ja men det är samma sak nu när jag tänker efter att de flesta som jag liksom diskuterar med är kvinnor mm. Så det börjar bli så här jag undrar om själva den här vampyr Den moderna vampyrlitteraturen Om den är riktad till kvinnor mm. Men det tror jag definitivt Men då, då kommer vi till min lilla eh, så här Hat Kärlek Twilight jag Svär inte Jag svor svår i kyrkan Ja Jag var tvungen Vi är tvungna att ta i det här du Nu måste du ta tag i det här <skratt> It's sparkly it's yeah, yeah it's, it's hurt It burns It's know. It's <laughs> Ja <skratt> <skratt> Nej men så här, liksom, för de är ju också extremt riktade mot kvinnor. Extremt Nej de är riktade, riktade till små tjejer, ursäkta, men så är det. Ja men de, de är också kvinn, de kommer ju bli kvinnor också en Förhoppningsvis. gång. Förhoppningsvis. Ja, men liksom så här, de är ju riktade mot en kvinnlig tjej eller kvinnlig flickig publik. Ja jo, där de ju. Ja, och där men it's där ser jag där. är det romantic. Aj aj aj. Kul. Varför var så Diamant, Why the fuck vampyr, is Vad är det för blått med diamantvampyr? Jag förstår inte grejen. Nej. Jag är kanske är för gammal, men jag, jag förstår inte grejen. Nej, inte jag heller. Men, jag, som... mm. Nej. Men hur? men hur som helst, för där ser man ju väldigt mycket. Där har man ju applicerat ett. Där är det väldigt modern, eller så här. Modernt kan man säga, men väldigt heteronormativt. Att, men för det manliga vampyren är, han är ensam, han söker efter någon. Man ska tycka synd om honom och man känner ju sympati med honom, eller ska känna sympati. Mm. De kvinnliga vampyrerna som finns i böckerna, mm. för jag, jag, nu svär jag igen, jag har faktiskt läst alla böckerna. Jag var tvungen att ta, jag vet, jag vet. Jag var tvungen att ta reda på det. det. var i strikt forskningssyfte. Jag hade inget in, eget intresse av det. No, och I jag, jag, jag Precis, och jag tvättade med mig med två väldigt noga efteråt. Ja, men det är bra. Mm -mm. Så jag, jag, jag, jag är ren. Ja, vad bra. Men och där, med de kvinnliga vampyrerna där, jag tänkte att de är... De har liksom, de är så här, ja, visst, de är lite kraftfulla individer, men de är ju fortfarande väldigt bunna till sin manliga counterpart. De alla kvinnliga vampyrer måste ju vara ihop med någon där. Ja, det är liksom så att det finns typ ingen singel säger. Nej, det finns en, Victoria, men hon, hon måste ju hämnas för hennes man eller hennes partner dödas. Så jag blir så här, jag tycker om att ni har kvinnliga vampyrer. Det är skit Det är lite plus i kanten till författaren till Twilight. Men. De var coolare förut. De var mycket coolare förut. De kvinnan pyrna var mycket coolare i Unrise-böckerna. De var mycket coolare i The Vampire Diaries. De var mycket coolare i Camilla. De var mycket coolare i... Ja, Vanell, säng för den delen om man ska gå tillbaka till oh, den filmen. Ja. De är svinkoola. Ja, och får inte tala om Buffy. Mm -hmm. Mm -hmm. Där kan vi prata. Där har typ de flesta jäkligt mycket skinn på näsan. Åh oh, gud, Ja. Där är det ju bara and roll hela vägen igenom. Oh, yes. Mm. Och sen är liksom, om vi ändå ska liksom trycka ner Twilight i leran slänga stenar och bygga ett monument ovanpå och säger måste här vilar vi ett monument måste vi bygga ett monument ovanpå. Ja, för folk måste veta vad de ska undvika. Det är sant du är vis människa. Yes. Mm. Eh, så har vi den här, den här klassiken som går runt på nätet jämförelsen mellan Hermione och Bella. Ja. Vad gör Hermione när hennes kärleksintresse lämnar dem mitt under en kris? Hon blir skitförbannad, biter ihop och går iväg för att rädda världen i alla fall. Vad gör Bella? Hon lägger sig in hög på golvet och gråter i dagar. Mm. Det är mer än dagar, det är faktiskt år hon gråter. I alla fall, om jag minns filmen, så är det årsidan och här vill jag väckte så fönstret. Det är inget fel, att bli ledsen när, när det tar slut. Nej, nej, jag har också varit där. Men att försöka hoppa ut för en klipp, alltså det, det är samma bak så här. Bara, så här bara, om jag hoppar ut för en klipp och fick hans uppmärksamhet, jag bara, Mm. Nej. Eller så dör du. Precis. Eller så dör du och din. och så här, Om han har gjort slut så kommer han förmodligen att rädda dig. För att han har gjort slut med dig. Nej, right, precis. Och It happened du... for a reason, you know. Precis. Visst så var det ju uppenbarligen man har faktiskt hittat på att testa och Edward för att testa. Åh, ah, gud. Och så får jag tvätta mig. Ja, precis. Usch, tvätta usch. munnen också. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det är liksom det. Det finns ju, alltså, vampyrkaraktärer och kvinnor är ofta rätt starka. Men Twilight är ju det undantaget som är verkligen helt på fjäll. Ja, men det är liksom så här att du har inga bra kvinnokaraktärer i den boken. Det är ingen bra kvinnosyn i den boken? Nej, definitivt inte. Det är ingen bra syn på relationer i den boken, det är ingen bra syn på aborträtt i den boken. Det är Vilket ingen bra syn på... mig eftersom att det är så många kvinnor och tjejer som tycker att boken är fantastisk. Och tycker att den här uh, sparklig personen då är helt fantastisk. Och det är så här. Uh, vill du sätta dig i den situationen? Hur skulle du må om du var hon. Jag tycker att det är okej. Okay? Och det mest skrämmande är liksom det här som alla så här. Edward, bara, jag är skit smart, jag går på så jävla många universitet och min farsa är läkare och vi har jättemycket bara, mm. Ni har en syn som som som liksom en rice from skulle spotta på. Ni har en syn på liksom är syn på hur det här ska funka med äktenskap och relationer och barn och hela den biten och kvinnosyn är så föråldrad Den stenolde vill inte ta tillbaka den. Nej, precis. Och det är så här. Det märkte man bara så här, men vad fasen, Va, vi måste gifta oss Man bara, Nej. ni måste faktiskt inte gifta er det är inte giftemålskrav. Alltså, fort det, det har inte varit giftermålskrav på jättelänge Åh, oh, jag blir gravid, jag måste behålla barnet Du, ja, alltså, du behöv... Du, du får behålla barnet du vill, men du behöver inte, och ni är läkare Och ni som är läkare vampyrer, ni borde veta vad det här skulle hända För ni har haft upp typ tusen år att om det här, du vet att det kommer bli dåligt ah. Kringt Ja, typ Ja, liksom, nej, jag, jag har faktiskt inte läst någonting. Eh, Gör inte det. Nej, jag har inte sett filmerna. Någon Gör av inte dem. det. Och, nej, jag, jag, jag kommer inte. Därför att jag förstår tillräckligt mycket av storyn för att veta att jag kommer inte vilja ta i skiten med tong. Nej. Och det är så synd för att det är liksom, det är liksom som att Buffy var liksom... Det som jag växte upp, eller så här, jag växte inte upp med Men det var liksom det som så 90-tal Såhär, mm. det var liksom, det var Buffy Och True Blood, som är så här. det är lite mycket sex Eller det är inte mycket sex nu för tiden äh, Det, det var också. väldigt mycket sex från början Men samtidigt är det Ja, för så man var inte van här... vid det Nej, precis, ja. och den är så flum Alltså det blir liksom Den är väldigt naturlig på ett sätt Och ja, den precis. är så flummig i övrigt Så att det gör inte så mycket därför ja, att det är precis. inte så här det är inte mannen tar för sig sex Utan det är det är bara sex. Vanligt sex, ja. Men vi har liksom Buffer, vi har True Blood, vi har Vampire Diaries som liksom finns, vi har, som har kommit på senare tiden. Mm. Och jag tycker det är så synd att Twilight fick så stort genomslag och har fått liksom på ett sätt den här stort genomslag bland den yngre fanbasen. Mm. För att det är den som har sämst vampyrsyn, sämst könsroller, sämst allting. Mm. På riktigt. Och jag tycker det är synd att det är den som bär vampyrmeten in vidare i nästa decennium. För att den är den sämsta av dem. Lite grann. För förut var det liksom så här: Innan Twilight så var det verkligen så här: men jag tycker om vampyrer, och bara... U-Drakkula, Nosferatu. Då kunde folk liksom vara lite litterära och nämna lite grejer. Skulle man råka påstå att man är en vampyrfan nu, är du Team Edward eller Team Jacob och jag bara. Prosit. Ungefär så där, bara så här: Det är. Ja, ja, man vill bara liksom lägga ett, liksom ett hexikon i, i knätbomstier. Läs på om de här vampyrerna. Twilight är inte vampyrer. Det är en att hittar på myter om glittrar. It's... it's fairies. Mm. Fairies-glitter. you know how to kill fairies. You walk up Med to in them and say... I don't believe in fairies. Nu I... måste du klappa. Du måste klappa. Okej. Okay. Mm, precis. Ska! Ska! Ska! Mm -mm. Nej men det är, det är synd för att det finns så mycket bra i vampyrserien. Det är därför jag älskar dem fortfarande Och, och så här men Twilight allt igen men va så här men det, jag, jag vill bara gå så här när jag ser folk på SB kan och då bläddra så vill jag bara så här jag vill bara gå fram och så här, här läs de här böckerna så att det här är bra vampyrlitteratur. Nej ja, precis, bara stoppa, stoppa bra. lite and rise och den där på. Och bara no, no no no, you don't want that one. You want this one. Ja precis. Mm. Ta fram Vampire Diels så bara säga, det här är faktiskt också bra grejer. Mm. Ta det här istället. och Allt genom alla de här sakerna, när man nu pratar äldre vampyrlitteratur och man pratar dagens vampyrlitteratur, hur sorglig den än kan vara på sina håll. Mm. Det som är riktigt intressant i det hela är liksom hur tusan fick vi ett läskigt monster som smyger runt i natten. Vill suga ur dig ditt blod, göra dig odöd och massa andra sådana här hurkelpurkel. Hur gick det här monstret till att bli en sexsymbol? För det har det nu blivit i mångt och mycket. Att det har, blivit liksom, det har gått lite från en kärlekssymbol, Bram Stok och Dracula, många av de här. Mm. Då. då så går vi in i True Blood och även lite Buffy sådär. Mm. De kan vara lite såhär, sexiga av sig. Indian eh, Spike. Ja men typ och sen så Vampir Diaries ja. uh, Daemon, det, det, det är sexsymboler. Det är det. Du har blivit väldigt fint och romantiskt på den vänster, vilket också är väldigt spännande för liksom, mm. du har ett rovdjur som vill bita dig i halsen och suga ditt blod. I bästa fall, i värsta fall äta upp det helt och hållet. Ja men lite så där slita dig sönder och samman. Typ. Mm. Och det är lite så här. Ja för det är ju sexigt eller vad? Jag, jag, jag funderar på det alltså det, kan, det finns så här det finns så många förklaringar man skulle kunna ta när man dras till det okända och allt det här. men samtidigt det är det ett jävla rovdjur ja, det är det absolut och frågan är ja. liksom så här ska man tycka om då det lite så här bestialiska dela kroppsvätskor mm. sen måste jag erkänna att min hals är jättekänslig och det är kanske jättedumpt att sitta och säga det här i en podcast så alla hör jag men... tänkte precis att det andra sitter och säger <laughs> ja, men, men jag är, kan, min jag kan hals är inte jättekänslig min... Jag kan jämna ut det, min hals är också jättekänslig. Så att det, det kan ju vara någonting av det här att liksom bara, bara grejen att man tänker sig att någon skulle typ vara där i närheten och nafsa eller något sådär nu. Det blir lite så här. Hm. Mm hmm, it's not so bad after all. Men jag tror att hade de skrivit det så här och så bet han dem i handleden, det hade ju inte alls för samma sak för jag tror att handleden är ju inte, det är ju inte samma grej. Nej. Och jag tror det är därför man har kunnat få liksom, apinen från läskigt monster till sexsymbol. För man kan säga, ja ah, men halsen är ändå en... Det är en liten intimdel, liksom. Det är en intimdel. Och jag tror det kan ha varit rätt lätt, här när man gjorde det i film. Mm -hmm. Och när man började gå från de här liksom, att liksom, filmen att göra om det här, ah, men om vi tar en snygg skådespelare så kan vi få in den här aspekten och då kan vi få in en snygg, kvinnlig skådespelare som liksom är mänskliga... Alltså att man vred lite så. Ja, precis. För att det är ju ändå liksom... Och vampyrer har ju alltid, jag menar om vi tittar på folktron och sånt där, på så har vampyrer varit rätt så här erotiska sexvarelser. Ja, de har ju liksom kunnat locka till sig, den där typ, djuriska attraktionen har de ju använt med feromoner och allt sånt där. Folk har sagt att, ja men, liksom, ja, men det, myten säger att det, de lockade till sig kvinnor och de lockade till sig män och det, liksom, det har varit oh, här Ingen att, kunde stå st emot den, de inte typ klängde sig fast vid altaret och kysste korset 40 gånger och bad sin ave Maria. Nej, typ, eller gurglade vigvatten och sådana där saker liksom. Mm. Det, <laughs> det De har alltid framställt som den där men jag undrar om det också har någonting med att göra med att kyrkan förbjöd alltså erotiken så att det är liksom så här ser ett äktenskap ut och sex har du enbart för att du ska skaffa ett barn en avkomma i guds, bla bla bla bla. Nu blev jag så här cynisk och jävlig igen, men du fattar vad jag menar. Ja. Att det är liksom man har förbjudit som så ja, mycket jag tror sånt att de... och liksom men jag tror att de flesta sådana här alltså folktrosvarelser som man har, liksom, som erotiska symboler har kommit ur. Jag tror att vampyren är ju inte, inget undantag. Nej, och, så att när väl, och jag tror att väl när, när Bram Stoker började skriva om det, mm -hmm. och skriva om den här manliga vampyren för att visst, Carmilla, jag tycker bättre om Carmilla, men om vi ser det så, så Dracula är, var nog en lättare sak för en kvinnlig publik att faktiskt känna sig attraherade till. Och faktiskt det var okej okay att läsa för Camilla. Hade Camilla har ingen riktigt klar målgrupp på den det sättet. det är svårt att få Camilla vampyren till en sexsymbol för hon är en liten flicka. Ja, det kan bli lite creepy där. det skulle lite creepy skulle det nog. Idag bli en väldigt intressant skräckfilm med tanke på att Det Åh blivit... oh, gud. Vad finns det som är mer creepy än när barn är skurkarna liksom? Us, nu börjar jag tänka på skräckfilmer. Ja? Det var inte bra. Nej ja, men det var ett det är jag är ensam i min lägenhet, det är här var lite läskigt. Uh -huh. mm. Men så liksom att jag tror att det är liksom att när Bram Stoker började skriva om Dracula så var det nog att, det liksom så här att stöpa om honom liksom från det här groteska monstret till liksom att han var att han hade varit en man från början. Det fick man in det mänskliga och då kunde man börja liksom stöpa om en vampyra. Ja, precis. Men det är liksom mm. att göra honom det är samma sak där också. Han beskrivs ju i boken som en lite mer finare person. Alltså man, de märker liksom att det, han är väldigt... Eh, att alltså han beskrivs som väldigt blek, men då att han skulle ha blodröda läppar och spetsiga tänder. Men det är ju ingen som liksom riktigt vet vad en vampyr är, mm -hmm. så de tänker inte mycket mer på det. De tycker mer bara att han ser creepy ut. Men ja. bara det att de har ju kvar ett djuriskt utseende, men de försöker göra ja. honom till en civiliserad varelse också. För att behålla båda aspekterna av det mänskliga ja, men och juriska. Ja, men ja. Jag tror den vägen du har gått. Och sen har det nog allt som det har kommit fler böcker, fler filmer, fler spin-offs. Nej, ja, men här är Jesus, det finns Dinosaur Erotica. Det, egentligen borde man inte vara förvånad. Nej... Det borde man inte. Jag har faktiskt hört talas om Dinosaurotica. Jag. jag blev lite förvånad, men... Det är inte så konstigt för att man kunde göra vampyrer till sexemot. Till och med om man, på, om, man, om man går tillbaka till Buffy och tittar ja. på det... Där finns ju de jättecreepy vampyrerna. Eller mm. alltså, såhär, de vampyrerna ser creepy ut nonstop. Och sen har man ju att vampyrerna faktiskt ser mänskliga ut sen när de liksom blir lite mer roerslita. och får de där här liksom, lite roerslita liksom, draget och de blir lite så här konstiga i utseendet. Men de har ju lyckats morfa samman det där. Ja, både monstret och sexsymbolen på ett väldigt snyggt sätt. Mm. Och jag tror att där börjar man verkligen kunna målföra samman de här två, att det blir både och. Både monster och sexsymbol, men det är liksom True Blood, Vampire Diaries, mm. and Rise, det är det ju sexsymboler. Det är det definitivt. Ja. Eh, och sen också när man ändå pratar alltså juriska lustar om man nu säger så, det är det en väldigt frigjord sexualitet. I, oh, ja. i vampiren mm. i och med att just den är, den är, oh, han, är han eller hon är okontrollerbar eh, det är vad heter det, okonstlade känslor, det är rena känslor och det är ingenting liksom, det, det ska inte vara något konstigt eller beslöjat i det hela utan det är liksom det raka djuriska känslor ja, och man ska älska 100% fullt ut och man ska till och sig för att det går, man har den tiden, det finns ingenting att ångra. Nej, precis. Det är nog det som tilltalar väldigt många med, liksom, som gör att vampyryrsgener fortsätter hela tiden locka för att det är de här rena, råa känslorna. Ja, Plus ja. då hela den här att det är ett fräckt att faktiskt kunna vara odödlig. Det är det, absolut. Mm. Det är väldigt synd för dem som tycker om att lägga sig på och steka på stranden, men... Ja men det är bara att Nu finns ju Twilight, då kan, man då kan man lägga sig på en klippa Någonstans uppe i bergen och steka Och leka man en diamant ja jo, precis Eller så kan man ju, vad heter det Kolla på Blade oh. Där de, de tog fram någon Speciell kräm där tror jag Första Blade-filmen tror jag det De tar fram mm. någon sån här Typ hudkräm så att, Som skyddar 100% Men det är typ, man klär, man klär in en vampyr i zinkpasta Helt enkelt så borde mm. det vara lugnt Ja, men, i, men det gör de i Vampire där eller de har inte synkpass, men i Vampire där tar så har de ju ringar. Ja, ah, okej. Okay. Så de har på, så de faktiskt kan gå ut i solen. That's one hell of a magic ring. Ja, men det är lite grann det. Men jag tycker om den små smålösningen som, är, som, som ligger i magiska föremål. Ja, men då blir det fint. Jag tycker om när det blir så här... Fan... Alltså, jag, är ju gamla, jag, jag älskar ju fantasy överhuvudtaget, så jag tycker om mm. när man blandar ihop det. Ja... Det, det blir, men det blir en helt annan, annan ton på och det känner, det känner till, det känner till liksom väldigt mycket att göra vampyr till övernaturliga mm. väsen. Ja, definitivt. Mm. att det blir liksom, Ibland vill man inte ha någon vetenskaplig förklaring på saker och ting. Man vill liksom bara veta att ja, men det här är mystiskt och det är magiskt. Det är också en sån här fin sak med vampyren att det får liksom vara mytologiskt väsen. Mm, precis. Och så länge det inte glittrar så är jag helt nöjd. Ja, samma här. Mm. Vill, vill jag att min vampyr ska glittra så kan jag hälla ut mina ögonskuggor på honom Jag har inte det Dina ögonskuggor är så pass fina, det är lite slöseri Det beror på, om det är en väldigt fin vampyr så kan jag nog sminka den också mm, Det är sant mm. Så vad har du för favoritvampyr då? Om vi går igenom allt där. Dina oh, topp tre. Top tre Jag får ju säga min allt närvarande favorit Alucard från Helsing mm. För att han är Kick as bad att alltså, ha riktigt jävla monster. Mm. Precis som jag vill ha mina vampyrer. De ska inte vara... De, de ska vara monster. Mm. Sen kommer Lestat. För att Lestat är... Alltså han är ju en rockstjärna. Det han är... Ja, han, är ju, han är ju... Dryg, arrogant... Mänsklig... Och... Bara rent så här... Han söker men inte på att han söker efter sig själv men hittar inte. Och jag, jag, det tilltalar mig på något sätt. Mm. Och sen faktiskt är jag Drosilla från Buffy. För att hon är sprittsprångande mm. käppgalen. <laughs> ja men, men första gången såg jag bara. Åh herregud hon är så galen. Det här är så bra. <laughs> ah. Vad har du för jobb typ, det vampyr idag? Om vi ska gå tillbaka till Andrise. Så mm. tycker jag faktiskt väldigt mycket om. Maurius, och det är just för att han är så eh, så extremt känslosam och han är så konstintresserad och så bedårande fäst vid allting som är vackert det, mm. det är en sån fin grej, det är ju av samma skäl som jag när jag spelar Vampire the Masquerade att jag alltid ska vara torgador ja, här, jag tänkte liksom... på när vi pratade han är ju ja, som torgador. Ja, det, det, jag, jag förstår ju var de har fått ifrån, liksom, det ifrån men det Maurius är bara det ja eh, Och sen är det ju eh, just Dracula från filmen Bram Stoker's Dracula mm. eh, Dels för också det, det är en väldigt känslosam karaktär Jag älskar känslosamma karaktärer det spelar ingen roll om jag läser om jag tittar på film eller om det är spel om det är vad det är Jag älskar känslosamma karaktärer och han är liksom förutom att han spelas av Gary Oldman som gör rollen fruktansvärt bra. Han är en grymt bra skådespelare. Han är så spot on i den rollen. Ja, ja. Gud. Mm. Så att det är liksom den karaktären som målas upp oavsett om det är den gamla Dracula eller om det är den yngre som visas upp Det är... Mm. Jag, blir, jag blir bara glad. Jag tycker att det är så fint och så vackert. Ja. Jag har haft lite problem med att sätta en tre, mm. För det finns så många som jag skulle vilja ha in där. Men en som jag tycker är riktigt cool mm -hmm. det är nu kommer inte jag ihåg vad han heter men det är karaktären som Keith Sutherland spelar i The Lost Boys och The Lost Boys är en sån här riktig gammal kultklassiker eh, om en familj som flyttar till ett nytt hem och då har de familjen består av mamma och en yngre son och en äldre son eh, och den äldre sonen Uh, den yngre sonen hittar ett par polare som är sådana här: typ Ghost Hunters, de älskar serietidningar. De är så här: Serienöder, hela gänget. Och gärna oh, överna nice. övernaturliga serier, de vill skräckserier och sådana där saker. Det, det är deras stora intresse. Och uh, sen är det då den äldre sonen som träffar en snygg brud på ett uh, nöjesfält. Och så visar det sig att hon hänger med det här konstiga gänget, då, alltså, som i princip bara är vakna på nätterna, såklart. Uh. Och så börjar, det, så börjar den här bruden att. Äh, beblanda sig mer och mer med det här gänget och de är konstiga, de hänger på ett konstigt ställe och såhär, äh, dricker konstiga saker ur konstiga flaskor och så vidare, och sen så börjar oh. hela det här yngre pojkgänget då misstänka att någonting är jäkligt fel men just det här, Kit Sutherlands roll är då en av ledarna för det här äh, ungdomsvampyrgänget som det så okay. är, och de är så häftiga och de har sina motorcyklar och de är, och Ja, och det, alltså, det är så fint och han är en sån asbag verkligen. Men riktigt, riktigt cool. Så han måste få komma in på min tredje plats. Det låter som en väldigt bra tredje plats. Det är det definitivt. Och för alla som har missat Lost Boys, se den. Det är så värt det. Det är också en sån där en vampyrfilm som har. Den är väldigt 80-tal. Men det är skönt. Det är rätt skärmigt, och Kidsunderland som motorcykelvampyr är ju värt att se. Det är det definitivt. Jag ska påpeka en väldigt ung Kidsunderland som motorcykelvampyr. Oj, ännu bättre. Definitivt bra. Så att på det stora hela. Sjukt bra film. Mm. Så det är mina topp tre. Det är kanon. Sen får Men vi du se känner... om det kommer in en ny som är på topp för dig sen när du får se Only Lovers Left Alive. Mm. Mm. ja. Jag, jag ska inte se fram emot den filmen för mycket, man vet inte, och det är långt var det är tre veckor och två dagar eller något sånt där. Sånt. Ja, precis. Men det är väldigt fint så här mm. Valentine's Day-gryg äh, ja. Jag ska definitivt se om den någon gång på bio. Så mm. får vi se. Jag kommer, Nej, jag, kommer, jag kommer se den igen. Så är det bara. Så klart, då kommer jag i dans av att <laughs> Men jag känner, det känns som vi hade gått igenom vampirmyten nu. Ja, det känns lite sådär mm. också. Men det finns ju hur mycket saker att gå igenom som helst. Och långt, ja, vi kan sitta här i flera timmar till. Men... Ja, ja, definitivt. Men det här är liksom... This is what we feel. Ja, precis. Och vi har lyckats ändå koka ner det rätt bra. Ja, precis. Även vad jag fortfarande inte vet riktigt när jag började tycka om vampyrer, men allt jag andra är på plats. Ja, precis. Det är jättesvårt. Det, är det enda jag kan riktigt komma ihåg om man nu ska till gå tillbaka till den frågan. Det är när jag är typ 14-nånting så kommer jag över Dracula-serietidningar. Jag tror att det faktiskt... jag jag inte är helt bortkollrad i huvudet så är det... En, tror nästa... Jag vet inte om det är Marvel som gjorde den. Men det fanns... Jävla, nej, det är ingen aning. Det var... Mm. Jättelänge sen och det fanns alltså en serie som heter Dracula Där Dracula är huvudperson Men gud vad spexigt, den måste jag se om jag kan få tag på Och det är så här, det är skitgamla serier verkligen uh, Och jag, jag lånade dem av min bästa polare som också råkar vara totalt skräcknörd wow. Alltså verkligen totalt in på allt som har med skräck att göra uh, Så att hon introducerade mig för de här serietidningarna Eftersom jag började grotta ner med lite grann i vampyrer så det var nog någon, ett av de tidigaste minnena som jag har. Mm. Då måste jag se om jag kan få tag på. Gör det. det Dracula är det. i är ju yes. värt det. Du kan alltid kolla på, om man nu ska liksom prata om... Jag vet att vi har pratat om det i ett tidigare inslag. Det här med, vi nämnde serier nu och då till exempel. Mm. Hur, hur man tittar på serier. Och jag har börjat läsa väldigt mycket serier i min iPad. Eh, ah, okay. Dark Horse Comics finns mm. som... Eh, Eh, app som man kan köpa Direkt och ladda ner eh, Sen finns det också en väldigt bra app som heter Comixology Som har väldigt mycket grejer Jag har börjat läsa, eh, läsa om gamla Witchblade bland annat Så oh. du betalar alltså, det finns vissa som du kan liksom få Att ja, men här kan du läsa första, första Serietidningen gratis liksom, Och sen så betalar man per nummer Så det är inga konstiga prenumerationer Ingenting som dras utan att du vill det Utan du, utan vet, att det per helt håll, ja, du vet helt och hållet Vad det är du betalar för det låter ju jättebra, för jag har alltid var lite skeptisk mot det här, för att jag är såhär, men tänk att jag bara gilla några eller bara vill läsa lite grann, men om det är per nummer så är det ju ja, men det, helt okej okay. det är det faktiskt, och jag har läst Neil Gaiman Sandman åh oh, Sandman mm -hmm. oh. och som sagt Witchblade och det finns jättemycket såhär konstiga småserier som är såhär innördat och bra mm. uh, som man inte har talat om tidigare eller jag har inte har talas om tidigare och så har du liksom, du har DC Comics du har Marvel. Du har alla såna stora grejer också. Det är jättebra. Det är jättebra. Så att vi mm. kanske ska börja med att leta där. Jag tror, vi ska börja med, jag, tror jag ska börja med att göra det. Mm. Mycket bra tips. Mm. Så uh, får vi gå på serietidigt jakt. Och sen så får vi höra oss om nästa vecka. Ja, för då är vi tillbaka igen. Absolut. Mm. Um, så nu får du tända alla lampor och gräva tag i vitlöken, eller kanske inte slänga vitlöken och hälskot och öppna fönstret det beror på vad man vill. Jag ska nog ta min katt i famn och säga till katten, rydda mig för vad han byr er. Eller så kanske du behöver hänga vitlök om katten på halsen. Om halsen på katten. Jag känner att jag det börjar, ska jag, nog göra. jag balar länge. Det är bra att du balar länge, yep. det ska man göra. Yes. Det känns som att jag ska mm. gå och sätta mig och spela Skyrim in. Det, jag det låter som en jättebra idé jo. Jag ska jaga det på katten och äta vitlök Det låter jättebra mm -mm. Så vitlökspussar och kramar Och sen ja. så hörs vi nästa vecka Ja, ha det bra, ha det bra. Hej hej